Egoari aio eta udabejiari ongi etu gijaiten dion artzaro festivala atso gauea pururatu da iauterri famatuekin. Asta arte gizenuntan beheon eta begogeita amak artista, amatur eta profesional baino gehiago bildu dira zanpantzak eguna ospatzeko, antzerkilari, soinulari eta dantzariak karitu dira aurten festivalak ogoi urte betetzen zituen. Eureak ez du besta plazan iragaiten utzi, kiroleta kiroldegian egin behar izan dute zanpantzan jena uzia. Jokin antzeslaria da, aurten ez da beste urteetan bezala anbezala izan. Zure balorazioa gaurkon nolazten, hemen egitea, Bob? A, biziki tristeda, biziki tristeda. Ez da apentziaik ega uzabera, da plazan. Baina uh, behartzen erabaki bat hartu eta aurten uh, eurria hartzen galditzekotan batean Antoratzaileak uh, hartu behartzen erabaki hartu ute eta hala, ara, bazen eztekoa <laughs> Eta politena da egin dela. hori da politena uh, Gero antzerkia aurten biziki-biziki mamitsua zen Arri garria da ze antzerkilaritropa muntatzen ari den uh, urtez urte ustaitzen Biziki-biziki eder da. Hara, bon, mehateagiak hemen uh, ustaitze eta lapordi behar nekalde guzzian uh, hor arrangura uh, handi bat dira. Gero, hauza peza bertzen kitzikaturen. Bizan uh, dira zine nolagan hautetxiak, gara, haute bat uh, joan da. Uh, Zer batzen bestei, gero, bisita honitzu ukandugu, presienta, ahita saindua, ustaitze, munduko zentro bilakatzen da. Bertsonaia ainit, zo holtzagainean, beraz, zanpantzaren hausi denboran, ipi talde bat politika berde hobeago batan alde, baina baita jed eraso talde militaja hor zen, zanpantzak terorista atxilotzeko asmoarekin. Laui labeteko lana izan da, antzerkia amuntatzeko, publikoa hor bildu da, la ere guraldi txakarekin, entzunezagon aditz bidegain, aita sainduaren ejola zuen berak. Bai, hausiaren behar daude, ezer aipatuko dugun, norkitzikatuko dugun, eta hala, eta, eta handiz, entzertetan, antzerki hori, bai, gero ara, gu batean antzerki mundutik heldu, ahuntamatuak gira, gu hauren baitarik ikasuriko antzerkia, eta gure ahalekinarek gira, behar Hibatzen ba, gira gauza polnilatzu egiten eta ora. Zainaldiak zirtzilak negartziak hauza peza epailea, apeza animaleak, hartza eta bere zein daria, maiaren zerbitzariak, laminak, parte hartu dute, udabejiaren, itzuleraren behi, emaiten duen, besta untan.